Ja, vi är igång igen här då. På gruvbanan här och jag har en kvinna framför mig här. Längre upp. Och det är ganska kallt här. Vi har den 26 november då. 2013. Gunnar mikrofon. Det är alltså iskalla här. Solen står väldigt lågt här och jag... jag hade på att leta efter en dubbelhona. En kontakt. Jag var nämligen tvungen att gå upp mitten i natten här och fixa till det är bra det ni har lyssnat på, den försvann bara. Det var något tokigt där. Jag var tvungen att spela upp eh, låtar från den här mappen istället i Windows Media Player. Men nu går vi gruvbanan upp här. Solen står lågt här, och det kommer snart att mörka också. Men vi går i en liten sväng i alla fall, och magen var dålig. 26 november då, på lördag har vi två timmar. Göllemberg, 50 lördag är det då. Göllemberg kör 17-18 klockan 18 kommer ett färdigt program som ska göras i ordning fram till klockan 19 vi sänder alltså extra mellan klockan 18.30 till 19.00 Det här är ingen snö men det är mycket kallt i alla fall det ligger väl under nollan här och det är alltså iskalla vindar så det känns som liksom 10 grader kallt och det är vitt frostigt här gick det spår här upp till Rällingsberg och även upp till sjögruvan eller ågruvan så låg Ännu länge norrut Vi ska gamla bilder på det där Gunnar mikrofon är tillbaks men det kanske inte, inte blir så långt program idag Så Längre upp går en kvinna faktiskt Norrut också, hon tar lite en liten promenad Hon hade ganska kraftig benstomme kan man säga Nu kommer den mörka sen så småningom i alla fall Och Jag har klämt fast den här mp3-spelaren På keppsskärmen här och jag lyssnar med en liten mp3-spelare också som går i tre timmar plus en i reserv med stora hörlurar från Sonny på huvudet här. Och vi kommer alltså gruvbanan här var en smalspårig järnväg som anslöt till belgis järnväg också, så det en malm här. Alltså en malmbana från gruvor. Det ligger ett gruvor här, Rällingsberg och Sjögruvan är låggruvan. Och Sjön Rällinge till vänster har vi ju Jag kan sitta ibland i timmar och ladda hem gamla bilder också från förr i tiden Mycket gamla bilder, en del bilder är som 1800-talet Det var som smalspår i järnväg så att det är resten utav den som vi går på helt enkelt Så det är så mycket lågt här och jag har ingen heller handsen tröja under heller här men den här äh, kamoflarsjackan är ganska så vindskyddad faktiskt. Den värmer en del. Det kan bli för varmt också med så här Helle tröjer Det var träsk här från början nämligen innan man byggde järnvägen här. Det var träsk alltså. Och det är ganska vattensjukt här. Det är stora <skratt> vattensamlingar och grejer här. <skratt> På bägge sidor. Man byggde upp en banvall helt enkelt här. <skratt> Man byggde upp en, en banvall här, helt enkelt, det som är här. Det fanns inte från början, det var träsk. Och det är cirka en kilometer, men så fortsätter det längre norrut då. Vi ser en del aspar också då. Den är varm och god, det en kvinna för allt för mig, men hon är längre norrut. Det kommer ju mörkna också så att vi får se hur långt det kommer idag. Det kanske inte kommer sådär väldigt långt faktiskt Solen står väldigt lågt i alla fall och jag är ute här och håller låda Gunnar mikrofonen tillbaka 26 november 2013 Men det ibland så kanske det inte blir fyra timmars inspelningar, det kanske blir lite kortare men ni förstår ju Det är kallt, kallt ute här, det är skugga också Och den lilla kortväxten lite knubbiga bruttan travar på med sina stövlar och grejer. Men jag går i min egen takt här. Vi som cyklingen. Man kan stanna, vila, pusta, flåsa. töva, blåsan. Släppa en fjärd, rapa, hicka. Ja. Jag såg bingo, bingo förresten på en bild. <coughs> bingo! Han var naken. Han satt med rumpan på en stubbe. Ja. Och Katrins mage är ju superstor. Och Hon blir snyggare och snyggare fast hon är judinna, men jag själv har själv haft en halvjudinna faktiskt. Hon var nationalsocialist också. <laughs> Crazy va? Katrin Zeta såg nämligen följande en tiggare utanför Ica på Karlavägen. Hon ger tiggaren en 20. Tiggaren är inte nöjd, vill ha uh, kycklingklubba. Katrin tycker att tiggaren kan lyfta på röven och köpa den här ky kycklingklubban själv. Lilinfors kommer. Lille Lindfors går in och köper en kycklingklubba, eller två, eller om det var fyra stycken till den här Tigern. Tigern är inte nöjd Utan Tigern vill ha bröd också Ja här gick, det här gick det alltså en järnväg Det var hästar först då Och hästar först här Sen blev det ånglok också och det anslöts alltså till Byvala Långsittans järnväg på något vis här. Så det drogs malmtåg, först med hästar och sen. Jag har tagit upp i Ängelsfors också och där fanns också en järnväg upp till Born. Det fanns en grusväg där som hette järnvägen. Alltså jag har inte sett några bilder från hur det såg ut när Engelsfors hade en järnväg. Och igår går jag tittade på Dalavision också, en Dala kanal vi har här. Då en äldre än en för som var nästan såg ut som en pensionär själv faktiskt som körde gubbar i gummer. Det var likadant emärs där så kom det så här bussar som körde gamlingarna till olika delar av Sverige också på sommaren hade de utfärder. Och även hyresgästföreningen ordnade detta också. För barnen och grejer De åkte till sommarland och vet du det där ja. Men de åkte alltså till husbelong ärling här. Husby Erlinghundra kyrkogård Med gamlingarna Och där var jag en gång nämligen Jag hade handlat i Märsta och cyklade dit Och tog lite rast där Med någon smörgås och det där Det var väldigt nära Arlanda flygplats Men Man kunde se en fasan där Men Då kunde man se gamlingarna komma i, i den där bussen Och så gick de med kryckor och rullatorer <hör> Och sen hade de kyrkaffe. Och så satte de ut blommor vid sina gravar då För att det låg lite utanför det där Kyrkogården Och det fanns väl inga direkta bussförbindelser dit heller Så det var en särskild buss som de målade till gamlingarna Kyrkbussen hette det nog ja För de åkte till kyrkogården De hade ut blommor där Tittade till sina gravar Och så hade de kyrka för få samtal med prästen eller något liknande där då Och det hette alltså Husby Erlinghundra kyrka Och den församlingen var jag i 17 år och här uppe är det ju Husby församling det är alltså Husby församling här och där nere var det Husby församling. det är lite märkligt det där och det är ganska sjukt man byggde, byggde upp en banvall helt enkelt här, den här banvallen fanns inte från början den fanns inte alls alltså. det fanns ingen banvall här utan det var ett träsk helt enkelt det var ett träsk Det var ett träsk. Ja, jag vet inte vad vi nå. Ja, jag blir lite avbruten här för jag har mött en gubbe här men eh, Bingo i alla fall naker med rumpan på en stöd här och eh, Den här barvallen fanns inte här. Det fanns ingenting, det var bara träsk här. Och en hel del byggnader är borta och rivna här, men man har ju bevarat en del byggnader här också. Jag kommer ut ganska sent idag för min mage var inte bra faktiskt. Jag letade efter en dubbelhona, en dubbelkontakt som försvann, jag blev avbruten på natten. Väbradion slutade fungera. Jag sitter inne för mycket, ja. dagarna är så korta, de blir kortare och kortare nu. Det kommer inte vara ljus så länge heller, jag vet inte hur långt jag kan gå idag. Jag ska gå en liten bit i alla fall får vi se hur solen ser ut och sen får jag nog vända hem, jag är inte ute när det är mörkt i alla fall. Så här finns ingen belysning. Hinsät vägen finns ju inte en lampa alltså så att det kommer bli alldeles mörkt här. Jag blir lite avbrutande här av en kar som. Och jag har stora lura på mig också. Och Det är lite vitfråsigt på marken helt enkelt här. Och jag är ju inte ute heller när det är mörkt. Jag är inte ute på nätterna och så jag jobbar på nätterna för på järnvägen och växlade posttåg i, I Stockholm central och sen var det också under den här perioden och de sen går lite på helmslitevägen där och det är ganska kallt faktiskt men den här jackan värmer en del i alla fall sködd vi ser väl några skata där vi har sett spillkråkor och grejer det finns ju myrstackar här uppe också men det är inte lika många men det finns myrstackar men där nere var det mycket mer myrstacka, det är mycket tetare och mycket större. Jag har ju och ha filmat en hel del där nere. Minns sagt, tyvärr så är bilderna borta nu på photowebtown.com. Det går inte heller utan någon teknisk orsak att, att uh, skapa ett nytt konto heller. Så jag, måste hitta, jag hittar ju ett ställe där man gratis kan skicka upp bilder från en mapp va? Och alla bilderna laddas upp helt enkelt och så får man en länk sen och man kan även bädda in dem också i affärm För det är en otrolig massa bilder i alla fall som fanns på Foto Web -town för, förut när man kommer fram dit så ser man en del av mina bilder men kontot finns inte och det går inte att... den här tjejen vände där och var med de där lite kraftigare tightsen, låren där och rumpan nu går de tillbaks hos långshutan en liten sak. Så hon vände bara här uppe och går tillbaka mot utan igen Så hon fick en, pro, en liten promenad Jag kan inte komma så långt idag va för att det är ju Jag kan inte komma så långt idag Det är ju väldigt Det är ju alltså väldigt Det blir mörkt sen, ute, så att jag kan inte komma så långt idag Och det är väldigt kalla vindar är det. Och jag har ingen heller hans en under heller den här kamouflagejackan så att det känns verkligen Rindarna känns verkligen, de är verkligen kyliga helt enkelt Här har vi vattendammen här då 75 meter djup, det är alltså gruvhålet det här Fram till 30, 35 så höll, höll gruvdriften på Och järnvägen fortsatte också Så spåret måste gått där uppe Och fortsatte längre upp Till sjögruvan eller ågruvan som den hette på kartan så rinner vattnet från kanalen de grävde ut i Sjönröllingen men det måste gå under marken någonstans Man fick ju vattenkraft då till akkumulatorhuset helt enkelt och vi kan se lite grann av Älvsjöberget också Så det är ju ingen snö men det är i alla fall kallt det är det. och skulle komma nederbörd när det är minusgrader alltså då måste det ju komma som snö Nu har jag emot emotvind också säger jag men när jag ska hem sen så blir det medvind i alla fall, och jag kanske ska ta mig upp till hinsytan i alla fall och vända där uppe. Den där lilla brötan vände där uppe på. Gick hinsyttevägen tillbaka på slangsytan. Så att. Äh Men jag tror att jag ska ta mig upp till hinsytan i alla fall. För att det är ju inte mörkt möjligt riktigt ännu. Det är det inte. Kommer nästa äta gubbe som jag mig här. Så ska jag ska pila på den lilla ljudknappen här då. Ja, där pilar vi på nappen. Gubben nummer två har passerat här och uh, vi klämmer fast den då på kapskärmen igen. Åkfälten ligger i treda här, det är havre och råkfält då. Och det är en klarbror hemma, det har kommit ganska sent idag så att jag kan inte ta mig något längre idag det kan jag säga, men... en liten bit i alla fall och det är mycket kallt och kyligt. Svanarna är borta också nu. Så det är inte något vidare roligt veder faktiskt, det blåser... Lite kalla och så går de här gamla... ...trestolparna här med ledningarna nu Det är mycket kalla, kyliga vändar helt enkelt. Men det är kul att se lite folk som ute går i alla fall så här. Vi tar väl oss upp till hindsättan till att börja med i alla fall då. Nu är det motvind här då. Om jag vänder vid hindsättan så får jag medvind tillbaks i till Långsyttan Men det blir en ganska kort promenad. Det kommer en mörkt också nämligen. Vi ser också aspträn framför oss här. Dynamithuset är kvar uppe i skogen där. De var nämligen en bit ifrån gruvan. Där förvarade man dynamiten. Vi kommer strax upp till Hemsöten här, jag har mött, eller haft en kvinna framför mig och mött två karar här. I mitt hus är det tyst som är graven. Och även från de asylsökande hörs ingenting. Eva under hörs ingenting. Kärsken hörs ingenting. Och från de asylsökande hörs ingenting. Det är lika tyst som i graven helt enkelt. Och jag har stora lura här från Sonny high lura från Sony på mig. Och lyfter med lite liten på 3 så går det tre timmar och sen har vi en reserv också på tre temar Nu på lördag blir det två timmars kärning, Georg Lindberg 17-18 och jag kommer 18-19. Vi kommer här på Hinshüttenvägen här som har varit lite trasig men den har fixat till ganska mycket här. Det är inget snö men det är kallt. Och det är motvind. Målet är nu att komma upp till Hinshütten i alla fall. Jag ska titta på solen här. Det kommer snart gå ner nämligen. Det värmer väl kanske något i alla fall men inte mycket. Så att det är kallt väder är men jag ser precis snö Men jag ser just det vita på marken här Det är bitvis lite frostigt på marken nämligen Och vindarna är alltså iskalla Och det är en hård jäkla motvind När man går mot långsidan så blir det medvind i ryggen istället Och det blir någonting helt annat Än de här iskalla vindarna som är Så att Ja det är väl inte mörkt om jag går och laggar backen hemma i alla fall va så att uh, jag ska försöka ta mig upp till hensätten och sen vidare mot Laggarbacken i alla fall. Då. Och hem. Än är det inte mörkt i alla fall. Vi ser Älvsjöberget också. Och uh, ågruvan fortsätter en bit upp någonstans. Det är svårt att bedöma var den fanns någonstans. Den har vuxit igen också men den. Det gick alltså vidare helt enkelt. Det ser ut så lite snö här på marken, man. det är lite vitfrösigt helt enkelt. Och det spricker också i det i asfalten här. Är det faktiskt. Vi är på väg upp mot Tinsötten. Vinden är Det susar det in runt mina öron också. Vinden är jag jag varm, varmfordrade handskar på mig men jag har ännu varmare vantar och tjocka grejer jag lovar jag har massvis Stig var hos Georg Lindberg sist också han fick ett par stövlar tydligen och Stig pratade där med så högtalad telefon så att det låter dåligt om Järvasändaren och alla intervjuer som var där jag sa att Järvasändaren är ju bara, det är Rinkeby vet du. och de hörs inte på webben heller det är bara såna här, Latinamerikanos. Nej, nej, det var, det var Järvasändan Nej, sa jag Jag känner igen det där med intervjuerna, så. jag Det måste vara 91,4, sa jag <coughs> Tyresö Nej, det var Järvasändan, så han Nej då <coughs> Det var ju inte så <coughs> Utan det var ju Tyresö radion då, Radio Tyrelse. De har intervjuat alltså mer än 1000 personer nu sedan de startade den här, den här radion Och det är en hel del intressanta intervjuer där Faktiskt på Radio Tyresö Tyreseradion eller vad heter det .se det Finns det intervjuer här faktiskt En del intervjuer var i AAC-formatet Och det går inte att spela upp helt enkelt Jag fick ju problem också faktiskt Med Winampen på C-datorn Jag ville absolut inte spela upp någonting Och då kanske C-datorn varit igång i två dagar På natten Tänkte jag, ja stäng av den Och sen var det en kall och sen hela om, om, om uppstarten och alltihopa här och sen Var det helt normalt igen så att Datorer som står för länge och blir varma I flera dygn och så, de blir inte bra De uppför sig konstigt och det börjar att de krångla De behöver få vila och bli svala och fina <hör> I och med att de är igång så jäkla mycket Det är så klart förresten att hinsytta är mycket gammalt och här fanns flera byggda där och jag tror jag är uppe i 12-13 bondgårdar som har varit här uppe. Laggarbacken med Hindsytten har jag haft alltså 12-13 stycken bondgårdar. Och här är en motvind och vindarna är mycket kalla och kyliga. Mycket kalla och kyliga vindar är det. Och sjögruvan eller ågruvan den gick längre norrut än Ränningsberg. Vad det är svårt att bedöma var den var någonstans. Och det fanns alltså en järnväg som fortsatte längre, längre norrut Det vi, Några hundra meter var det bara Norr om Räddingsberg Så var det ännu en gruva då Ågruvan eller sjögruvan Det finns en del bilder på det där Så det har gått en järnväg här Malmjärnväg alltså. Två gruvor har varit här och det här var, var gruvor där borta i Ceters kommun där borta vid Lövåsen var det väl va Varning för gruvhål och grejer när jag cyklar där Jag höll på att leta efter en dubbelhona här Men den hade ramlat ner i en liten Ja, en liten Ja, det spelar ingen roll jag hittar den Jag kan bli galen på sådana små saker Jag blir tokig på alla kassettband också Jag höll på att titta i timmar igår på alla kassetter jag har De är så jobbiga man ska stoppa hit och och trycka på play och det ska ställas in. Och sen ska det ta slut och så ska det stoppas och vändas. Åh oh gud alltså. Kassetter är ju hopplösa. Alexandra också är från eh, Bor Bor Borås trakten va. Och hon vill också gärna prata i radion här via Skype. så att Hon kommer att medverka längre fram. En kvinnlig medarbetare som kommer att dyka upp. O oregelbundet kan man väl säga. Alexandra från Borås vill gärna medverka på radion också via Skype. Så att hon är mycket välkommen, alltså hon är kvinna. Och hon är fortfarande medlem också i Nationaldemokraterna faktiskt. Hon har inte hoppat av dem. Så att de har också sina medlemmar Och här har vi kraftig motvind här och det är alls iskalle vindar Och den här hästgården som är här, den är mycket gammal, man kan ju se att de här ladorna är otroligt gamla Det finns gamla bilder nämligen på de här ladorna och De är inte ombyggda eller någonting utan de, är, de står här precis som de har stått i alla år Man har inte lagt om taket eller någonting på dem, jag kan se Och jag har klämt fast mp3-spelaren här på kepsen så att jag behöver inte tänka på den faktiskt och vi har hästar här då 1,2 miljoner köptes av nya egna gården för de gamla hade också hästar men det är med hästar det susade viner också runt mina öron också och det är ingen snö men det är mycket kallt i det och där hästarna fryser också idag Hästarna fryser alltså Hästarna fryser, de har varma filtar på sig Och det är inget snö och vi har 26 november 2013 Tackar David Lång också på Radio SD här som faktiskt Hyllar Karl den 12 och den andra Adolf Det finns äkta nationalister ännu kvar i SD faktiskt Även om Åkesson tycker att Radio SD är mycket dåliga program då kan han ju göra bättre program själv då Han tyckte att det var usel kvalitet nämligen på de här Radioprogrammen Så att han lär ju aldrig medverka på radion inte Det är någonting som Stockholm sköter om Så att vi åter upp Vi åter upp i Vi åter upp i Vi åter upp i Vi åter upp i... Uh, vi åter upp i Hinsittan här. Och det är ingen snö och det är kallt. Och vi har 26 november 2013 i Gunnar mikrofon. Det ligger cigarettpaket. Hästarna friser. Och vi tar oss fram här. Det är lite frossigt på marken nere också här. Och bilen sängde vänster. Det ska vi också göra. Hästarna stirrar på mig. Det är så ofta det kommer människor här uppe. Jag tyckte jag såg Tupp och höns också förut här I alla fall det är en gång såg jag Tupp och höns Så jag skickade även cd-skivor här till studion en gång Eller några gånger här Men det kan jag säga att det är det slut med Definitivt är det slut med det Så det kommer aldrig, aldrig någonsin skickas någon skiva till den där Gnälliga gubbstrutten som kör gamla knassiga vinyler Här står det hästar i långa rader och det är mycket gamla lader här också faktiskt hästtransport så här också det, vä, det välte vält en hä, hästtransport igång i mars också det var ingen fara men den hade vält polisen var på plats där, den hade vält omkull helt enkelt jo så var det jag. hästen hade hoppat ur där och de här på skulle få in hästen i den där transportgrejen igen så att häst, hästen var oskadad men den var lite chockad Luckan hänger inte snett längre här Utan den här enorma luckan är Stöttad mot väggen här Det ska behövas en luftkran Helt enkelt att få på den igen Så nu är det öppet Nu är det luft är in i Det är som stenladegård först va? Sen kommer det tre Som i Steninge slott där Var det också en stenladegård som har kåmärkt Så först är det Ja, vad ska man säga Sten först va, och sen kommer det tre ovanpå där Det är en stengrund först på ladan Och det är en enorm lucka här som Hängde snett och nu är den helt borta så man kan titta in Helt enkelt Det kan verka lite konstigt där Och det är mycket gamla grejer här som verkar vara helt i originalskicket också och vi ska inte gå så långt idag helt enkelt utan eh, Bondgården Bäckebo är ju byggd 1888 Så den är till saler här och det finns väl ingen som vill köpa den men 850 000 och liknande var det ju Jag tog ju hem bilder på det där Bondgården Bäckebo helt enkelt här Så jag lägger längre norrut men man kommer inte fram dit, det är en privat väg eller ja De går fram till gården där Det är några kilometer vi ser en del småfåglar också. Vi skönt att slippa snön. Som vanligt är ju asfalten lite trasig här. Och här har vi också en gammal, gammal lada här. Och den här resecykeln är borttagen också faktiskt. Den finns inte heller kvar här. Vi ser en burk också. Vilken burk till höger. Skolbussen kommer väl upp hit två gånger, gånger per dag Den ena bussen går på titabell och den andra kör om det finns några barn som ska ha upp hit från långsidan Jag har aldrig sett någon buss här uppe men Här är en ganska dålig väg här uppe Asfalten är ganska så dålig helt enkelt Det är mycket trasigt kan man säga Det ska behöva lagas här de här trasiga potthålen kan man säga. Jag läser Gävledraget också. Det är så enormt med text där. Så att jag orkar inte läsa in den där texterna. Det, det är en logförare som minns helt enkelt. här. Han gick ju bort för länge sedan. Men hans son har ju tydliga nedtecknat hans minnen. Och han var logförare där på 1915. Ni förstår. Vet du? Det fanns inte rinnande vatten. och herregud. Så ni kan gå in på gavledraget.com men det finns ingen möjlighet här med att läsa in de där texterna, möjligtvis någon enstaka, något litet urval va, det är enormt på texter och det här är i början på 1900-talet alltså nedtecknat och det är massor av bilder av gamla djävlar och det var spårvagnar fanns det också där. Den här gubben blev jag så att säga lokförare också. Men han fick börja från början helt enkelt på lokverkstan och fylla på kol och det här. Det fanns inte rinnande vatten och så vidare på den tiden. Det är Mycket fattigt var det Här är två medfarter för den här kanalen som man grävde för att få fram eldriften till gruvan helt enkelt Jag har varit framme också i slussportarna som är i Sjärnrällinga, det är mycket gammalt Det byggdes alltså på 1800-talet helt enkelt Det ska vara 400 meter men jag tror nästan det är ännu längre Och som vanligt i den här asfaltvägen Tämligen trasig faktiskt här. Borde säga till min polare där. Uffe så där. Kommunens ordförande. Att lägga på lite asfalt på de här pothålen. Det är ganska mycket potthål här. När man cyklar får man se upp på de här. Man får parera de här trasiga bitarna. Det är ganska mycket faktiskt. Som är trasigt. Det skulle behöva repareras här. Och det är väl de... Det är väl kommunens äh, väg tror jag visst, eller om det är en Men jag kan inte hålla på att ta ansvar för allting, det får ju folk säga till själva att de måste reparera den här vägen. Så tar jag asfalten slut sedan. Det är vanlig en grusväg. Men det är ganska tämligen trasigt det, är det här. Och det är också väldigt svårt att bedöma var den här sjögruvan låg någonstans eller ågruvan. Den låg alltså länge norrut Från Rällningsbergset Det finns bilder också, gamla bilder helt enkelt när de åker skidor också här Mycket gamla bilder och Här uppe var det betydligt mer människor på de gamla tiderna. Det var en massa hus som man har rivit här uppe I Hemsyttan helt enkelt Och här går det, elledningarna går över fälten helt enkelt de följer de fäller inte vägen helt enkelt här, de går över fälten här och svänger höger där borta Och här finns det bilder på Här går också elledningar också här Här kommer också el Här kommer också elledningarna från långsätten här Den här asfaltvägen är ganska trasig helt enkelt den. Jag går här går olika ellinjer åt olika håll här vi ska ta oss till lagabacken som sagt det ligger här vi går på i alla fall och uh, kämpar på så att vi tar oss fram det är alltså Hinsrättan här och här är det väldigt trasigt helt enkelt och vindarna är inte nådiga heller och här är också gatubelysning faktiskt precis som i Hinsrättan är det gatubelysning här så kan man gå igenom en väg också Det finns promenadväg där bakom i skogen och komma fram till slussportarna Det har jag också lärt mig faktiskt genom skogen där Men när dagarna är korta och det kommer bli mörkna sen också Så att det är inte mycket att vara ute idag, någon längre grej Jag kommer ut väldigt sent också Jag har de här gråa träningsbyxorna på mig som Lottapotter köpte till gubben Hennes pappa då Mormors gubbe men han dog ju sen på sjukhuset där men då fick jag de här. De är ju otroligt varma och tjocka de här teringsbyxorna helt enkelt. Det är något italienskt sportmärke också som börjar på U. Ja vad heter det nu då det här sportmärket. Och så det så väldigt lågt helt enkelt. Så att uh, så det värmer lite grann måste jag ju säga i alla fall. Men inte mycket. Men det står mycket lågt här. Och det är samma sol som värmer upp hela jordklotet faktiskt. Så när vi har ljus så har man där mörkt, ja. Det där kan man läsa om <kör> på nätet. Det är en liten promenad så här i alla fall. Och sen vill jag ha medvind också sen, det är nämligen motvind åt det här hållet nu. Så jag vänder mig mot långsettan tillbaks igen, då blir det medvind så småningom. Det är väl ungefär grader ute och på sina ställen ser det nästan ut som snö faktiskt annars är det bara mark så att säga, men det är lite vitfrasigt på sina ställen marktemperaturen är ju lägre helt enkelt än luft lufttemperaturen och det är de här gamla hedliga trestolparna med ledningar som går här så här är väl det ADSL som gäller via te telefonnätet och sen är det ju mobilt bredband också som har kommit mycket, den här små modem med sändare som finns Telia har ju en mobilmast också som är enorm. om Långsötan här uppe på berget där Så det fortfarande är det Hinsötan i alla fall Och asfalten kommer så småningom att det slut här Det är lite potthål som jag tycker man kunde laga här Det är inte så jättemycket asfalt som behövs egentligen Det är ju så här små potthål som ska fyllas igen egentligen Vi har 26 november då och Sven Ingvars är idag 76 år gammal och det är bara han som är kvar från gruppen också mm. faktiskt. De andra gubbarna är inte kvar De kanske har gått bort va men det är i alla fall Sven Ingvar Magnusson som kör vidare Han har ju några låtar att välja på sedan 56 då så det är väl inte så hett att komma ut med nya plattor Han har ju några gamla låtar att välja på om man säger så men 76 år gammal är alltså Sven Ingvars gubben idag Och det är ju ganska häftigt måste jag säga Jag ser en klotgrill också men som tur var så slipper vi nog grillröken idag Faktiskt Ja det är myggfritt kan man väl säga också Och asfalten kommer nu att ta slut snart och det blir ren grusvägg Ren grusväg blir det alltså Volvo-bilar hade man ju haft också. Jag hade ju en 142 en Amazon och en 144 va, som hade gått som taxi i USA. Trimmad av en turk. Kablar som bara slutade i luften. Och den rostade ju sönder va, men den var ju otroligt snabb och pigg. Den var ju supertrimmad. Och jag blåste på en gång ut i Vega också från jobbet på centralstationen i 100, 130 tror jag det var. Man fick bara köra 110 va Sen kom ju snuten här i full fart vet du, på motorvägen mot Jordbro Innan avfarten till Lanna, jag skulle svänga av där mot väga. Och så tänkte jag, ja, ja nu, nu är det kört Nej de blåste bara förbi I 160 kanske och Gammal nedlagd bongård också till höger Vi har grusväg här och det är bra kallt Solen står lågt, i kallt och de här fälten som är här, det är väl... Äh, <hör> vad säger man nu till hästarna där? Fodevall heter det va? Man tar hö till hästarna helt enkelt. Det ligger lite frostigt här, solen står lågt. Men jag ska nog kunna klara det här innan det blir helt mörkt ute. <hör> Så att det blir bara kortare och kortare dagar. Så att... Äh, man har dikat ur också här så att det tar emot mer vatten på sidorna. Det ska rinna vatten också på sidan här nu snart Så vi ska korsa Och... Ja... Det är bara att prata på. Apparaten är fastklämd på käppsskärmen här Jag brukar inte lösa på mig själv faktiskt Så Det är lite jobbigt Jag vet att det spelar in Här rinner också vatten det är lite svårt att bedöma men det måste vara från dammsjön på något vis va? Ja, vad fan är dammsjön någonstans? Det här rinner ju också vatten va? Men inte nu Men det här vatten ska ju också rinna någonstans ifrån, men det är inte dammsjön som rinner där va? Ja, jag har svårt att fatta var det kommer ifrån det där men nu går vi på i alla fall här och här är mötesplats Och sist så var det en gubbe här som hade någonting i någon påse I en papperspåse Som han in i en baklucka på en bil Det är alltså ett stort jäkla här som skog har gjort Ja de har gallrat kan man säga, de har spart en del trän Men vad hittar han där tror ni gubben Kan det vara svamp, Jag hittar ju inte en svampjäkel Ja här kommer man att prata för sig själv Men sen kan ni, ni lyssna på det här Ta, Tack vare den lilla inbyggda mikrofonen i den här MP3 spelaren med skärm Jag har två trasiga hemma så att Jag ska försöka köpa en till här Med skärm De här små, de spelar bara i tre timmar De här, de här spelar i fyra timmar Det är i sju timmar menar jag Det finns det med åtta megabyte också men sju timmars drifttid, alltså det är ganska långt ja. Jag är på att leta efter en dubbelhorna men jag lyckades hitta sitta den. Så jag har jag rensat också avloppet i köket också. Det blir ganska så fettigt och kladdigt under där. Det är det här skruvar. Sånt måste man ju sköta själv. Så två gruvor har legat här. Ågruvan eller sjögruvan som den kallades också. Och huvudgruvan då Rällingsberg. Med egen järnväg. Som anslöt till Belgi som ju gick ner till byvalla och det har ju varit. Vi ser ju en del av de här vinterfåglarna som är här och solen som väldigt lågt här. Så att de här träningsbyxna är väldigt varma faktiskt. Och jag har ju korta varma kalsonger på mig idag. Men det finns ju till kvarts och långkalsonger. Jag köpte ett par långkalsonger en gång. På katalog som kostar nästan 400 kronor. Men även om det var superkallt i Märsta. Så blev det tokvarmt med de där jäklarna. Så att det blir otroligt varma långkalsonger. Så det är inte bra att det blir för varmt heller. De här är mycket varma. Det är italienskt sportmärke som börjar på U. Det kommer en vänster kurva här, och sen kommer det komma en höger kurva Vattensamlingen på marken här, eller här nere är ju isbelagt här Och gubben hittade någonting på, den här, på det här karlhygget här, men Jag kan inte svara på vad det var han hittade faktiskt Han la in det i en baklucka i alla fall Det var ju förra gången jag gick här, så kommer jag på påsen jag har svårt att tänka mig att det skulle vara kantareller här uppe på. Och så kommer en högerkurva här. Skyltarna är ju nedmejade också. Skyltarna är nedmejade helt enkelt. Mötesskyltarna. Det finns ju speciella mötesplatser. Det är en helig gammal grusväg det här. Fast jag vill inte grus egentligen va. Man ser inte någon grus direkt på den här vägytan. Ja, ja, i alla fall. Det är inte asfalt kan man säga. Och eh, här har man eh, avverkat ett tämligen stort område. Och jag har dragit ner här faktiskt. Här har man dragit ner på vägen och lagt upp här och hämtat också. Vi är på väg mot laggarbacken och vi kommer om en liten stund fram Vi går i skuggan också så att det är ju tämligen kallt Men den obehagliga Nordliga vinden måste det vara Den blir medvind sen när jag vänder mig till vänster i Lagabacken. Ja, det tog ju tid att komma ut idag Och jag kan inte gå någon längre bit för det kommer mörkna sen och då ser man ingenting för här finns ingen belysning det finns lite stolpar här med lyser på i Vi backen va? Men för övrigt finns det inte någonting att hinna utan Men med vägen finns ingen belysning här Ja det är så här varselvästar och varselkläder och grejer då som jag kan sätta på mig sen Orangea växlingsbyxor med Bevenelån som du såg här på. Och de finns inte ens kvar idag. Det är ISS. Transport. Tiderna förändras. Inget är för evigt. Här går en elgata också här. Här går elstolparna där igenom. Och. Äh, Mötesskylten är ju här. Och vid Lagrabacken har också varit en bondgård här. Med lader här jag kan se. En gammal lada. Det slämi i halsen är också snorig också. Jag ska kunna klara av det här i alla fall. Då faktiskt. Men sen blir det inte motvindar. Jag kommer sänka vänster snart här om en liten stund. Och Då blir det medvind. Lagga backsägen och hem. Här ser vi också lader gamla lader här. Huset verkar nyare. Det kanske har stått ett gammalt hus från början då. För det här huset som står här verkar inte vara så jättegammalt. Ja, det kanske är gammalt också men ladorna ser ännu äldre ut. Så man kan ha rivit ett gammalt hus och byggt upp ett, ett nytt hus. Det kanske har ett gammalt hus från 1800-talet från början som de rev och byggde upp ett nytt. För det här, det här huset är inte lika gammalt som ladorna. Alltså det är helt klart. Och fåren som är här finns inte här på vintern tror jag. De är väl... Arrendering, arrendering helt enkelt De kommer från en annan gård Det är ett präktigt hus i alla fall i flera våningar här Nu har det Ja Nu är det just den här backen Och sen ska vi svänga vänster då Det har vi gjort några gånger nu och björkarna får vänta nu tills de kommer tillbaks igen. Och så börjar det stena till lite grann i, i lår och alltihopa här. Och det är stort kan karlhygge. Det här är inget karlhygge förresten. Det är man de gallrat där. Det är några en kvar. Vi har en backe här nu då som väntar. Och sen blir det vänster. Och vi har medvinner i ryggen sen. Eller medvinden i ryggen. Sen är det bara en gård kvar och sen är det laggabacksvägen tillbaka Och fåren dyker upp här på sommartid I två hagar som de skiftar, men de verkar inte vara här på vintern tror jag Tämligen mycket lader här helt enkelt och en bondgård i Salu också här Höger upp i en bongård som heter Salu det är en till salet höger upp här. Det var något telefonnummer som gick till Borås tror jag. Ja det är inte så långt kvar egentligen man säger i december. Ja. Jag ska ner en gång i alla fall till Käftis. Till en karl nu. När Marita slutar. Sen är det två besök 2014. Och sen är det färdigt. Och kanske tandhygisten också. Det kan vara bra. Min gamla tandläkare som var nere i de hade problem med hissen där Folk hade ju fastnat i hissen där Ni vet, ta, eh, den här privata mottagningen ja, det hade varit en eh, Folktandvård från början Och de, de kunde köra med laser också Som fräste Och lite vatten där ni vet, det kommer stråla satt de, Hon satte på sig speciella glasögon då Och ingen, ingen bedövning var det och så gick det fortare men det var mycket dyrare, eller dyrare var det. Så att det är nu november ja. och sen kommer december och sen på det nya året så kan vi börja räkna då januari februari och sen i slutet på mars så kommer sen sommartid igen och våren börjar komma men det är långt dit man får ta en dag i taget helt enkelt Jag slippas snön är helt underbart Solen är så mycket lågt här och den börjar väl Gå ner här nu också Nu är jag ju ögon på mig så Nu är det sista här Det är bara att följa laggabacksvägen och solen börjar att sjunka ner kan jag säga Så att uh, Jag får nog räkna med att det kanske börjar skymma lite grann snart här, ingen klocka på mig heller och Här är vi sista gården här och här har vi också lite belysning på, på vägen också här. Vi följer då laggarbacksvägen tillbaka här. Till eh, Långsötan. Jag hade ju samtal med den här gubben här också nu att han hade ju hörapparat han, han hörde väldigt dåligt, han tyckte inte om skog här, de har ju gjort tyvärr ett stort jäkla kalhygge här, precis utanför gården. Som de nyligen har nyligen hämtat, eller de hämtar de här stora ja, De kan ligga ganska länge helt enkelt Vi kan gå till Västerås energi Man tar alltså hela trän helt enkelt Och det är någon form av biodling också här uppe Men jag kan inte svara på var bina är någonstans på vintern En fördel med, med att det är kallt på marken va, det är att man slipper le, le, lera och skit jag såg en cykelstefan som satt i sina pukta, gula varor, just i den här lervällingen någonstans där nere. <skratt> <skratt> och en fördel med att bo i lägenhet också är att man slipper de här hålla på med ved och sånt. Det var ju mycket fattigt förr i tiden. Ni kan ju läsa själva där på gavledraget. Gamla berättelser hur det var förr i tiden helt enkelt. Det är, klokt, det är inte klokt egentligen gamm hur gammalt det är alltså. Det var en potta som stank också i ett rum där. <hör> Faktiskt. Man var en potta som stank. Med piss. Och här är ett karlhygge här som Sveaskog har gjort. Och de här tre den går ju till Västerås energi. De har legat ganska länge men de har hämtat dem här nu under, under hösten helt enkelt. Har man hämtat. Och här går elledningen också. De går här. Följer här nu vägen ett, en bit. Och de här Västerås energi har ju mycket här ja, som Sveaskog har. De drar ju upp alltså. Träden helt och hållet. Så har med. Med... Med grenar och alltihopa va. Så det värmer upp äh, värmeverket då i Västerås helt enkelt. Och jag hade också en tvättmaskin som blev kasserad i Västerås. Jag har inget fel på den. Det krånglade ju till sig helt enkelt med en Bosch tvättmaskin. Det kom inte in av vatten va. Och jag trodde att den var trasig. Så jag köpte en ny tvättmaskin. Och sen kom rörmocken också som jag hade beställt för 150 år sedan. <hör> då var det för sent va. Det var en, en vattenventil som det var fel på. Han, hade, han, hade inte, han är rörmokare va? Och han hade aldrig någonsin varit med om att, att, att den hade krånglat förut. Men så var det i alla fall. Vattenventilen kallas den som satt där. Så att han sa så här. Jag är tvungen att åka och köpa ny så han och kommit tillbaks igen. Så han försvann ett tag gubben rörmockan och kom tillbaks med en ny sådan och då funkade min nya tvättmaskin. För den började nämligen krångla den också. Då tänkte jag det kan inte vara något fel på den nya här. Jag ringde ju då till den här firman och det kom en sån här larm då. Det började blinka och pipa. Här, det tog inte in något vatten. Ja alltså, sa vi byter ut dem där. Nej sa jag vi, vi kollar med rörmockan först vad han säger då. Så det var inget fel på den nya och självklart var det då inget fel på den gamla. Men det var för sent. Jag ringde där till en, en firma. Ja, vad fasen det var någonstans nu. Och då sa de så här. Nej, det är för sent, sa de. De kommer hämta. När de kommer den nya så tog de med sig den gamla helt enkelt. Eller hur fasen det var. Så att min tröttmaskin var i Västerås och blev kasserad. Och det var inget fel på den. Men skit samman i alla fall. Den hade ett tekniskt fel som brukade krångla ibland, som brukade försvinna faktiskt Men jag har en modern fin tvättmaskin som kommer hålla i många år Och den här Bors Den var ju i alla fall från ungefär när min gubbe hade dött, 96-97 va Så den var ju ganska gammal så att säga då ja Men det var inte kul med en tvättmaskin som blev skrotad När det inte var något fel på den för det var inget fel på den här trätmaskinen jag hade, den här Bors Nu mötte en gubbe här som De styrar på med här Faktiskt, det kan ju bli så ibland att de styrar på en Vi är det var inget fel. Det var inget fel helt enkelt på, på den tvättmaskinen. Det fanns ingen som helst fel på, på, på den tvättmaskinen. Det var en dålig som kom här i rykt och damma. Det är inte klokt att hålla på att köra på det här viset. Men nu går vi på igen här då. Man har ett rött hjärta också här då. Nu följer vi Laggabaxvägen hem igen. Och eh, Det var en bil som kom i en alldeles för hög fart helt enkelt här. Men eh. Vi går mikrofon mikrofonen i alla fall. Och vi har den 26 november då, 2013. Vi går Laggabaxvägen hem. Och eh, Uh, det är bara att följa vägen här Och jag ska nog kunna klara mig innan det blir riktigt mörkt ute Nu går ju elstolparna också här faktiskt uh, På sidan av vägen och in i skogen går de ju Och björnarna ska ju sova också nu, de går i det Faktiskt Björnarna sover också nu på vintern så att man inte tänka på dem Ibland är det så att man ser en här rotvälter också va och i fantasin så ser det, det ser nästan ut som en sån här liten mörk svart björn men det, det är ju rotvält helt enkelt. <hör> Faktiskt. Och vi ser älskebit också där uppe. Och det är ju skugga här och solen står lågt här men det är inte mörkt ännu. Jag har ju solglasögon på mig också så att. Det är ju. Uh Det är ju inte mörkt än, i alla fall. Och de här elstolparna fortsätter sen in i skogen. Man kan se där, ja. Ja, och det är 7 timmars drifttid på den här apparaten också. Faktiskt. Är det. Och kallt är det. Det är runt 0 grader i alla fall. Och eh, Gunnar mikrofon här 26 november då, 2013. Faktiskt. Och. Eh, jag ser väl aspar här, granar och tallar. Och ja, det var ganska så kalla vindar kan man säga norrut. Här blåser väl ingenting just här för det skyddas utav skogen också. Det skyddas utav skogen helt enkelt. Det skyddas utav skogen. Och eh, marken är ju masbelagd här med grön mosse också. Så nu går vi laggarbaksvägen hem och eh, det var skönt att komma ut helt enkelt här men jag kommer ut alldeles för sent. Jag var ute i fredags också ju och handlade på Ica och eh, jag är ju helt galen att det är sådana här lussekatter. Och då ser man alltså lussekatterna är nästan helt slut. Och det är sådana här lådor också som är under som är tomma. Så att de är helt Ja det var några, några få kvar Och det var så här man skulle plocka lösa också Jag vill gärna ha dem här i en påse Så nä nästa gång vet du, då jäklar alltså Då vill jag köpa sådana här eh, som ligger i en påse Jag vräker i med den där alltså jag kan, jag kan äta upp nästan en hel påse på en gång För att det där är Verkligen smarrigt Så nu går vi här Lägga backsvägen <skratt> Dammaren ryker här fast det är kallt ute Ja här finns ingen belysning här men Jag kommer i alla fall klara mig här innan det blir helt mörkt ute Jag har ju solglasögon på mig också så att Det verkar som att man har lagat den här vägen också lite grann, om jag ser rätt här Det verkar som att man har lagt på lite grus här också på trasiga pothål här på grusvägen om jag ser det rätt Det har man gjort Det är någon i alla fall som har lagt på lite grus här på för att den, var, den var ganska trasig den här laggarbacksvägen Man ser att de har kört någon grejmaskin, de har tydligen lagt på grus här På de här hålen, man kan täcka över hålen med, med grus I Sete där i Siggebo hade det varit sån här kalkbrott en gång i tiden. Det fanns en anläggning helt enkelt för att krossa så här, det här kalkberget. Här. Men jag tror att verksamheten slutade ungefär när jag kom upp dit. Jag bodde i Siggebo också periodvis i Sete där. Magistalsvägen helt enkelt. Nära Och Jag byggde också upp en studie i både den första och den andra. Lägenheten och det här Karl 12:e här nu har jag redigerat. så att Jag satt och svamlade en massa dynga också och hoppade ur till helt andra ämnen. Och så var jag tillbaka till Karl den ett tag och sen tryckte jag på en knapp och fick in rapport och Sen kliade jag mig på nesan och en massa pladdor va. Så då har jag redigerat det där. En timme och tolv minuter och det är inspelat i setor. Men det får inte plats på lördag va. Och boken är på 367 sidor också. Så att. Äh, boken om Poltava. Vad fan ser ni för gammal bok förresten. Ja. <hör> ja ja. Vi säljer bara vägen i alla fall. Och här har man tydligen lagt på. en det grus också här. Har man lagt på här. Man har lagt på en del grus här. Det är tydligen hål, hål i vägen som man har lagt på och fyllt på. Man har täckt, täckt över de här hålen, säger jag, med grus. Och här var det tydligen varit ett hål i gatan också, eller i vägen menar Och det är inte så jäkla kallt egentligen. Här blåser just ingenting direkt. Det är bara att följa lägga vägen hem helt enkelt och det är bara att fortsätta hålla låda här för det spelar in med en inbyggd mikrofon Nä, på så här små vägar ska man inte busköra man ska köra lugnt och fint Alltså, där gick det alldeles tokigt fartigt va, det kan ju möta någon annan bil det kan ju komma till rådjur har. en hare vad som här som springer ut på vägen va så det är inte bra det där men den här körstilen passar bäst i Stockholm helt enkelt, Hets, hetsstilen. Vem kommer far, först fram till nästa rödlyse? Och där får man stå och vänta. Så det är ingen mening att hålla på och dra på där. Sen borde man ha mer underjordiska gångtunnlar också för de gående. Så att man fick bort en del övergångsställen. Men det kostar ju väldigt mycket. Jag gick på e Eriksdalsskolan faktiskt och efter många år senare så blev det en sån här gångtunnel under där Men från början var det ju skolpoliser som fick hjälpa barnen över Över Ringvägen Jag kan se att man har lagat Lagrabacksvägen här faktiskt Med hjälp av grus Man har lagt på här Här har man lagt på helt enkelt Här har man lagt på att det har man ser ju inga hål, inga pothål längre. Så att det har man täckt över här. Vi hjälper lite grus. Det är bara att följa laggarbacksträgen helt enkelt. Uh, ja det är bara att följa den. Och jag har gått några gånger här nu också. Så att, uh, och där på marken är det mycket grön massa som växer också. Här har man lagt på en del grus. Faktiskt. Ja. November här nu. Jag ska ner här nu den 3 december. Och sen två besök i 2014 också då. Och i januari så kommer den här reaktionen tillbaks per. Kommer tillbaks då. Så att... Uh jag kan se om den här stiftelsen kan hjälpa mig med de här tre sista tänderna. Så nu får jag betala tre tänder själv. Min period har gått ut helt enkelt. Perioden har gått ut. Och försäkringskastan går inte in helt enkelt nu. Det blåser upp lite grann faktiskt kalla där. Det blåser upp lite kalla vända helt enkelt. Det blåser upp lite kalla vända här helt enkelt. Och vi har Kämpeboväggen som går upp till Värmplan där på höger sidan nu. Jag tyckte det var en stor varg en gång där på sommar men det var inte så. <hör> men det såg ut som så men det var inte det. Nej det var en stor jäkla... Stor jäkla hund var det. Jag kunde ju se det tydligt sen. Det var någon mamma med barnvagn och grejer Där var det inte det. Ja, det var det. Men äh, jag fick ju för mig att det var en sån här riktig bässe. Ja, vad händer nu då? om man går vidare tänkte jag nu är det jäkla den här. Så såg jag människor också där. Så att. I Märsdag också när vi var i skolan en gång så mötte jag en sån här. Alltså, vad sa tanten att hunden hette några sån här? det ser ut som en varg, men det är ju inte det. Husky heter den va, husky. Så de drar den här spann på venten. Nu ser vi en myrstack också med ett stort jäkla hål i. Om man har lagat lagarbacksvägen här med den här potthålen och lagt på lite grus på, täckt över hålen. Jo, det finns en bild här från Sjön Rällingen också också, eh, badplatsen där. Och längre norrut så kan man se en tämligen stor bondgård med flera lader. Och den stora frågan är, var fanns en bondgård här uppe? Här var någon liten by här med lite stugor som heter Kempo. En gång i tiden. Skylten är lite trasig här. Man kan se en stengrund. Och jag tror att jag har sett en jordkälla också här någonstans. Och här har man täckt över då pothålen med grus Jag tänker här. Man har täckt över de här pothålen med grus. Jag ska försöka fundera på var någonstans. Någonstans här nu så låg en stor bondgård. Men det är lite svårt att placera den. Det finns en bild från badplatsen. Och man ser alltså bongården här höger upp där. Jag har lagt upp den bilden också. Man ser lader och grejer där. Det är lite svårt att placera exakt. Jag tror den kan inte vara här uppe. va? Man har, bilden är tagen från badplatsen norrut. Och så ser man alltså en stor bongård med lader och grejer. Flera lader. Där läget en bongård. Det, det är svårt att placera den bongården helt enkelt. Var den var någonstans. Och här har vi en väg som är på vägen här. Och den går upp till. En vänplan. Går den upp till. Den går upp till en vänplan. Så det är skönt att komma ut här den 26 november då. Och komma runt. Hinsheten och laggarbacken. Och gå laggarbacksvägen tillbaka. Och de här varma tredningsbyxorna. Jag fick jag lotta. De är mycket bra. De där blir väldigt tjocka och väldigt varma. <hör> Så det är bara kortare, fast lite varmare kortkalsonger under. Och vi tar in vattnet också från Rällingen här helt enkelt. Det finns någon anläggning där som pumpar in vatten helt enkelt. Sen går skiten ut i armungen kan man väl säga också. Jag såg en märklig bild på Bingo också, han var helt naken i skogen och satt med rumpa på en stubbe. Fast han är lika galen som in. Jag är en trebänk också men jag har ju lite ont i min rumpa. Ja. Bild, bilden är ju tagen. Bilden är ju tagen där från badplatsen och. I svartvitt. Haptolet kommer till samtidigt Jag funderar på det att det kan ha legat en bongård här uppe. På den här platsen här, som är en fodevall. Här, här kan jag lägga en bondgård här. På den här fodevallen helt enkelt. Vi tar in vattnet där i någon pumpstation. Det går elledningar också här på något kalsigt vis. Ja, för det är en station som tar in vattnet där. Det måste ha elkraft. Det går el, el, elstolpar fram till. Så att, uh, bilden är tagen från badplatsen norrut. Och här uppe, här, kan jag ha legat. Vi tar in vattnet från Rällingen. Det är en station där som, som tar in vattnet. Så det går el, elledningarna fram till den faktiskt. Men eventuellt då här, här uppe låg en båndgård då. Jag kan inte fatta annat. Ja, någonstans här uppe alltså. Det, bilden är ju tagen från den här badplatsen jag ser. Och norrut. Så att det låg en bongård någonstans här. Det är svårt att placera den. Det finns en, en, en fritidshus här. Som inte är allt för stort. Ett gudhus. Man kan se lite folk ibland här på sommaren. Men det verkar vara ett rent fritidshus. Man får inte heller köra heller på Rällningen. För det är vattenintäkt här. Vi ser skorsten också på fjärrvärmeverket. Också. Jag kommer att prata ungefär innan jag kommer fram dit. Bondgården kan ha legat någonstans här. Jag har gått och cyklat här ett antal gånger nu faktiskt och jag kan den här vägen. Här man täckt över potthålen också, med grus, mycket bra. Och man kunde laga asfalten också med asfalt där uppe där Man kan man inte göra på vintern när det är, när det är kallt. Då. Så att här är en ganska så liten, mindre fritidshus ska man säga. Det är inte så här jättestort det här huset Men så är det lite mindre hus också Jag sa lite mindre hus också är det. det är ytterligare byggnader helt enkelt Och elstolparna och elledningarna går fram här Och så är det några ytterligare mindre byggnader här. På den här gården som är här. De har ingen brevråda heller. Märkligt nog. Så att de inte har någon post. Men soptunnorna står här. Man ser inte några latrintunnor heller. Så jag vet inte hur de fixade. det. Så att det ligger lite lätt lätt isinna också på Sjön Här är Fodervall. Kan det ha legat en bondgård här då på sidan? Det är en fodervall idag. Någonstans låg den en bondgård här. Det är svårt att bedöma exakt position. Men en större bondgård med flera lader har legat alltså här uppe. Och den måste ha legat ut med laggavaksvägen helt enkelt. Och det är inte mörkt ännu. Jag har ju solasögon på mig också. Men de har små också. Så att nu. Är vi på väg hem här. Ja man har täckt över. Men det kan ha läget en bondgård. Någonstans här. Som idag i Fodervall. Här lutar det ganska mycket va. Här blir som en världs Så här kan det knappast ha läget en bondgård. Och som sagt var solen sjunker ner här nu. Alltså att nu Man kan inte gå så långt. Det mörknar ju snart här nu. Det kan inte vara ute när det är mörkt. Nej, Vi kan, kan inte ha lägat en bondgård här. För här blir det världens nedförsbacke här. På grund av den här lutningen som är. Så kan det inte ha lägat någon bondgård här. Vi kan ha legat en bondgård där uppe. Det finns ju bilder på det också. När de har betande djur på fältet som är här, där borta men äh, själva bondgården äh, är svårt att placera var den var någonstans, men den var någonstans i närheten här i alla fall jag kan ju säga också att isen ligger också på Rällingen, men den är mycket tunn det är alltså en tunn äh, väldigt tunn det är mycket tunn äh, is självklart, den håller ju inte jag kan se i alla fall att det är en tunn is som ligger på Sjön Rällingen. Och det är alltså vattenintäkten. Vi tar in vatten från Röllingen. Och reningsverket ligger vid Sjön Armungen. Vi den här treindustrin. Och här rinner också vatten, eller ska rinna, eller... Ni vet. Jag tror jag har tagit vatten från, från det här. För när man är ute på samma så är det vätskan som gäller alltså Man torkar ur annars Och här har man tydligen också lagat Här har man också lagat eh, potthålen helt enkelt Här rinner också vatten Men inte nu Så att man har varit här och helt grus över de här hålen som är Eller potthålen Nu följer vi bara den sista biten då Och skog höll ju på med ganska omfattande gallringar här Men okej okay då, gallra är mycket bättre än kalhuggen. Kalhygge är en sak men gallra det är mycket bättre Då blir det luft mellan träden då växer det bättre Och man får ut en massa virke i alla fall Inte lika mycket virke som ett kalhygge men man får ut en hel del i alla fall genom att gallra. Och man har gallrat i ett större område här. Så att eh, det är bara att följa lägga här. Det är en del grön massa också på på marken delvis. Så vad vi kallar det här, Solen är på väg ner med besked kan man säga. Så det är det sista ljuset som är nu. Det är det sista ljuset som är. Vi kan se att solen strålar når upp till de höga bergen som är utanför lång Så går den så lågt. Man kan se att solen. Är Når till bergen på andra sidan. Och sen kommer solen börja gå upp någonstans. I någon annan del av världen. När den försvinner härifrån. Jag kan inte beskriva det exakt men det går att se. På en jordglob. Man kan se det på internet. Då går ju en väg också högt där uppe. Faktiskt. Så att man har fyllt igen de här tålen som har varit här. Man ser också Dalarnas tecken här också. Två korslagda pilar. Det är waved här så jag måste göra om det till lämpe 3 Och jag har inte filmat någonting här ut, men jag beskriver ju. Ni har ju sett en del filmer jag gjort. Det går att hämta en del bilder också från nätet, Som man hade fotat här nu låg ju nere ett tag faktiskt men sen var inte, inte tillbaks igen. Även Karpstrypan. Även Karpstrypan var i nedetag, Men han var tillbaks igen. Ja här ser vi solen strålar. Över de höga bergen. Och jag känner mig som äh, skivor till kasset Med äh, Bertil Perrons. Jag löste nämligen på jobbet en gång på honom Han var i Karlstad Och sen kommer tåget från Karlstad in på Spår 19 Och där ser man att han Han, han kliver av tåget där en lång gubbe med grått hår Han är ju död men Jag hade nämligen det där tåget Jag skulle skicka hem det till Haga sen Från en serviceplattform Det var ju bara ringa klart sen när restaurangen jag var tömd då. Expressgodset hade tramt sitt Godstock, sitt utrymme där. Paket. Det försvann, det lades ju ner sedan. Men då hade jag lyssnat på honom och såg honom kliva av såget där på spår 19. Lite märkligt kanske. Faktiskt måste jag säga. Och det är ganska så varma sköna vindar också som kommer här faktiskt. Man skulle kunna vara som bingo helt naken faktiskt här. Och sitta med rumpan på en stubbe. Ganska mäktigt att se solen strålar Vi ser också mobilmasten där uppe på. på ge, ge, vad fan? Vad heter berget nu då? Ja, nu står det stille i huvudet här. Eh. Uh, berget. Ja, det där ja Så sänker man vänster där uppe så kommer man till. Man kommer till. Uh man kommer till äh, äh, Riskebo Och rakt fram i promleden vidare till Ängelsberg och Hofors <skratt> Så att äh, När jag vänder mig om här så får jag mycket kall motvind Brutal i den Men nu har jag den ryggen här Och det är små öar också kan man säga Där fiskmåsarna vi kan häcka sen. Vi snubblar vidare. Här var det betande djur i alla fall på det här fältet. <hör> det här ha, läget en bomgård här. Det är svårt att placera vart den har varit någonstans. Det finns en bild i alla fall. Det finns en bild där det betande djur är här på det här fältet. Så att motvinden är i ryggen på mig nu och jag kan inte placera den här bondegarden exakt, men någonstans var, var den i alla fall. Vad stör jag, jag lurar här från här, från är på mig? Så motvinden, den är iskalla. Vinden är i ryggen på mig nu. Alltså vinden är i ryggen och då vänder jag mig om där norr solen strålar också lite grann eh, på bergstopparna Nu ser vi långsättan igen här med den lilla och den stora höga skorstenen och det kan ha legat en bongård någonstans här det har legat en bongård. Det är svårt att placera den här bångården nämligen var den har legat någonstans Det är svårt att placera den här bondgården helt enkelt, med tanke på den här bilden. Det är mycket hus som är rivna här uppe nämligen. Ni har sett bilder på det. <hör> Langsyttan punkt nu. <hör> Man firar ju också brukets dag varje år. Ja, vi är tillbaks i långsätten i alla fall och Vi har ett antal hus här som fortfarande är kvar faktiskt, som, som är riktiga jäkla hus alltså. Så att, eh, nu kommer jag den här inspelningen också på sista versen snart. För att, eh, jag kommer inte prata så här jättelänge till. Jag kommer prata alltså en liten stund till. Och vi eh, ser vattentornet också. Jag var ju ganska så långt utanför Långs utanförut. Jag åkte om kull också en gång här på någon en gång. Det gjorde jäkligt ont kan jag säga här någonstans var det så att nu är vi tillbaka i äh, långsätten här och när mikrofonen var tillbaka här <hågår> måste jag säga också det var länge sedan sist det var verkligen länge sedan sist det är en fli, flis eldat värmeverk här som He Hedemol Energi har <hågår> Hopptorligt invis 1959 där. Och berget hette... Grevelberget va? Eller Grevle. den strålar norra upp till de höga bergen där. Det ligger en tunn is också på. Det ligger en tunn is också på. Det ligger en tunn is hette på. Det ligger en tunn is på... Sjön Rällingen Gör det Fick en tunn is på Sjön Rällingen Och uh, ja Och så var jag tillbaka också Med Gunnar mikrofon här Vattentoren ser vi där Och lofthusen och Ishallen som är i var ju tält från början. Ett stort jäkla tält var det. Innan man byggde en riktig hall. Även idrottsplatsen ska ju rösta upp också. Om man har sett till att det kommer mer pengar till detta. Det finns mycket gamla. Gamla bilder från Långsötan förr i tiden. Och det var en. Väldigt många människor som bodde där helt enkelt. Jag tror att jag räknat till ungefär 30 stycken serviceställen som var här. Jag har lagt upp en del bilder också. Mejerier en det slakteri, Det var här. härkläder. Fotoaffär. varuhus va? och konsum och kiosker var det och gud. Och första maj var det mycket folk ute här. Jag tror att det var 5000 människor som bodde långsjuttande i Asamäst, va? Om man ska räkna in alla småbarn också som är under 18 år. Alltså, de är inte myndiga då, så de räknas ju inte in i statistiken. Vi kommer strax tillbaka till civilisationen här. Och asfalt. Faktiskt. Klaaselidens plats och det finns också en nöjesanläggning också här <skratt> Och solen strålar Sjunger på sista versen faktiskt Och jag tror det är Kempoberget man ser där Som är ett ganska högt berg faktiskt Och vi kommer säkert att avsluta den här inspelningen också Och det var ett stort tält där från början Faktiskt. Man ska rösta upp den här idrottsplatsen också nu. Det kommer bli mer pengar också där. Vi ser vattentoret där. Vi har en del id idrottslag i alla fall här. Som spelar bordtennis och grejer. Och Sveriges Television var väl också en gång och filmade också här. Men äh, nu ska jag faktiskt ta och trycka på den rätta knappen här då.